42. Legea independenței Liderii știu cine sunt și în ce cred și gândesc pentru ei. Liderii au tendința de a fi independenți în modul lor de gândire. Știu cu exactitate care le sunt valorile, obiectivele precum și misiunile personale. Liderii sunt preocupați de sentimentele și opiniile celorlalți, însă nu sunt nici hipersensibili, nici timorați de posibilitatea de a fi dezaprobați. Cer ideile celorlalți, însă iau propriile decizii. Procedează cum consideră ei de cuvință. Acceptă responsabilitatea și refuză să inventeze scuze, nu caută motive, justificări și nu îi acuză pe ceilalți. Nu se supără în cazul în care sunt criticați, dezaprobați sau dacă au loc schimbări bruște de situație. Mai presus de orice, liderii stabilesc standarde ridicate pentru ei și se străduiesc în permanență să trăiască la înălțimea lor. Nu își compară propriul caracter cu caracterul altora. În schimb, fac comparații doar în raport cu ei înșiși și se autoevaluează având ca reper cele mai bune performanțe personale. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Decideți ce vă place cu adevărat. Ce activități vă fac să aveți cea mai bună părere despre dumneavoastră? Cum ați putea să vă organizați munca în așa fel încât să faceți cât mai multe dintre aceste activități cât mai des? 2. Stabiliți care sunt cele mai importante valori și convingeri ale dumneavoastră. Stabiliți cu exactitate în ce credeți și pentru ce luptați. Apoi asigurați-vă că totul este conform celor mai înalte valori și celor mai adânci convingeri ale dumneavoastră.